родина 10 хвилин Найкращі слова рідною мовою про найрідніше: родину, школу, дім у передачах Радіородина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 А також у програмі «Старшокласник» завітаємо на відкриття танцювального сезону до клубу «Фіделіо» і поговоримо про патріотизм, тож приєднуйтесь! Оксанко, на твою думку, ти добре знаєш українську мову? Впевнена, що так, адже це моя рідна мова. Я читаю літературу лише українською, постійно удосконалюю свої знання. А ти? Я теж так думала, що непогано її знаю, аж допоки не потрапила у Західну Україну і ледве зрозуміла, про що говорять тамтешні жителі. Ти маєш на увазі акцент, я з цим теж стикалася. До речі, особливості вимови є в кожному куточку України. А є наука, яка вивчає правильну вимову. Це орфоепія. І про неї у програмі «Загадки мови» розкаже мовознавець Леся Мовчун. Пропоную послухати. Добрий день, дорогі друзі! Наскільки добра людина володіє мовою, ми можемо сказати тільки тоді, коли почуємо, як вона вимовляє і наголошує слова. Здавалось би, такі близькі слов'янські мови. Але ми на слух безпомилково відрізняємо польську від української болгарську від російської мови. А коли людина через брак знань або через брак практики переносить правила вимови рідної мови на вимову слів чужої мови, ми говоримо про акцент. Своїми спостереженнями над нормами української орфоепії я попрошу поділитися мого сьогоднішнього співрозмовника, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри германської та слов'янської філології Донбаського державного педагогічного університету, Володимира Андрійовича Глущенка. Отже, Володимира Андрійовичу наскільки важливо володіти нормами вимови? Добрий день, дорогі друзі. Хотів би сказати, що, на жаль, іноді суспільство недооцінює необхідність правильної вимови, а це призводить до того, що люди погано розуміють один одного. Оскільки, наприклад, я, коли чую мову неправильну, я звертаю увагу, перш за все, не на зміст, не на те, про що говорить співрозмовник, а на те, як він говорить. Це дуже відволікає від сприйняття. І взагалі неправильна вимова справляє враження погано одягненої людини, чогось такого брудного, неприродного. Якщо людина хоче бути красивою, якщо вона хоче бути зрозумілою співрозмовникові, вона має говорити Правильно, дотримуючись певних орфоїпічних норм, які були вироблені упродовж тривалого часу. І, до речі, коли людина неправильно вимовляє, може виникнути така смислова плутанина. Скажімо, досить часто сплутують відтинок... Відрізок і відтінок. Я абсолютно згодний. А які основні норми вимови голосних звуків української мови? Хотів, перш за все, наголосити на тому, що в українській мові ми спостерігаємо чітку вимову під наголосом і в ненаголошеній позиції. Фактично, вимовляються однаково голосні звуки в обох позиціях. Ось, скажімо, приклади. Говорити, молоко, прищеплювати – і інші слова. Ми бачимо, що наголошені і ненаголошені голосні вимовляються однаково чітко. Є, звичайно, і винятки. Вони стосуються, перш за все, звуків «е» та «и». Вони в ненаголошеній позиції наближаються один до одного. Наприклад, «веслування». Після «в» ми вимовляємо звук середній між «е» та «и», або небосхил, «виднокрай», «прищеплювати». Тут бачимо той самий звук. Крім того, ненаголошений «о» перед складом з наголошеним «у» наближається до «у», і ми вимовляємо звук «о» близький до «у». Скажімо, «кожух», «зозуля». Те саме ми спостерігаємо і в інших Словах. Крім того, українській мові, як і іншим слов'янським мовам, притаманні випадні голосні. Багато іменників мають випадні голосні О та Е. Наприклад, сон – сну, садок – садка, день – дня, шершень – шершня, молебень – молебню. Це саме спостерігаємо ми також у прізвищах. Скажімо, прізвище орел – орла, бурячок – бурячка. Але в запозичених словах такого чергування не відбувається. Наприклад, брелок – брелока, бюлетень – бюлетеня. Стосовно цього слова, можна відзначити, що в ньому також ставлять неправильний наголос, вимовляють з випадною голосною. Скажімо, бюлетень – бюлетня. Така вимова є порушенням літературної норми. Інша, дуже цікава царина – це чергування «о», «е» з голосним «і». Це дуже виразна риса української мови, яка відрізняє від багатьох інших слов'янських мов. При цьому «і» вимовляється у закритих складах, які закінчуються на приголосний звук. У відкритих складах зберігаються етомологічні, споконвічні голосні «о» та «е». Скажімо, «сіль» – солі, «кінь» – коня, «гори» – гір» шість, шести і так далі. Важливо відзначити, що це чергування спостерігається і в прізвищах. Чорновіл – чорновола, білокінь – білоконя. В давніх запозиченнях з інших мов ми також бачимо це чергування. Папір – паперу, колір – кольору. Це стосується також запозичених імен. Наприклад, сидір – сидора, прокіп – прокопа, антін – Антона. Слід відзначити, що в нових запозичених словах такого чергування немає. Наприклад, телефон – телефона, гол – гола, баскетбол – баскетбола, режисер – режисера тощо. Нагадую, друзі, ви слухаєте передачу «Загадки мови». Мій співрозмовник – доктор філологічних наук, професор Володимир Андрійович Глущенко. І говоримо ми про вимовні норми української мови. Володимир Андрійович, крім того, що відомий лінгвіст, ще й поет. І я попрошу його прочитати декілька своїх віршів. В мене є вірш «Слав'янський озера». Справа в тому, що я постійно мешкаю у місті Слов'янську, яке стало славнозвісним, в останній час, оскільки там відбувалася антитерористична операція. І в мене є вірш, написаний про Слов'янські озера. Щоправда, цього літа я жодного разу на них не був із зрозумілих причин, а вірш, який я прочитаю, був написаний у травні 2013 року. Називається він «Слов'янські озера». з кульбаби, янтарний вінок я, Нехай він прикрасить сосни багнет, а поруч вже сяють, мов лінзи бінокля, Два озера, Вейсове і Рапне. Я їх прохолоди торкнуся плечима, Губами відчую їх вічний ранет. Хай в серці співають прозорим зачином Два озера, Вейсове і Рапне. Вони ніби очі Слов'янщини сині, Їх блиск досягає далеких планет. Пірнають два сонця, як два апельсини. В два озера весове і рапне. Інший вірш, присвячений Шевченку, він називається Тарасова мова. Уперше я прочитав заповіт у російському перекладі. Тоді я не знав жодного українського слова. Україно. Ти була для мене далекою і загадковою, як Гаїті. Моя українська мова чекала на мене попереду. Я ще зустрінуся з тобою, о дивної світе схожого-несхожого. Схожого. І першим містом у цій чарівній країні стане заповідь в оригіналі. І вірш присвячений Володимиру Сосюрі, він так і називається «Володимир Сосюра». «Синіють гаї, і синіє щастя, світ у нас і навкруги нас синій». Синій це колір прозріння, дехто прагне закидати поета камінням, чорним камінням. Даремно, заплющить добродію очі та уявіть собі цілий світ, синій світ, і в ньому поета. У нього немає на грудях червоної стрічки. Він іде до нас у синьому сяйві. Дякую, Володимир Андрійовичу. Ви як поет справді звертаєте особливу увагу на орфоепію, на акцентуацію і на засоби милозвучності. Що можна сказати про фонічні засоби, засоби милозвучності української мови? Перш за все, я хотів би відзначити притаманне українській мові чергування у в? І Й. Це дуже виразна риса української мови. Більше того, вона відбивається на письмі. Що це за чергування? Якщо взяти голосний «у», то він вживається на початку речення або всередині речення після приголосного. Наприклад, «уже настала зима» або «він уже прийшов». У реченні вже настала зима», чуємо вимову звуку «у» і пишемо тут літеру «у», оскільки це початок речення. У реченні «Він уже прийшов», після приголосного н. ми також маємо вимовляти голосний «у», і це також відбувається на письмі. Але в реченні «Діти вже прийшли». Бачимо, що слово «вже» вжито після голосного, оскільки діти закінчуються на голосний «і». І тут ми вимовляємо звук «в» і пишемо букву «в». Так само, якщо взяти голосний «і», то на початку речення, а також усередині речення, після проїголосних, вимовляється звук «і» і пишеться буква «і». Наприклад, «Ідуть до школи діти». Тут початок речення, і діє слово «Ідуть» вимовляється з першим звуком голосним «і» і пишемо літеру «і». Він іде до школи. В цьому реченні звук «і» вимовляємо і пишемо літеру «і», оскільки попереднє слово «він» закінчується на приголосний звук. В іншому реченні вона йде на зупинку. Бачимо, що слово «вона» закінчується на «а», тобто на голосний звук, Отже, слово «йде» постає в іншому варіанті. Тут пишемо літеру «й» і вимовляємо звук «й». Отже, можна сказати, що в українській мові існують певні варіанти слів. Наприклад, «влітку» – «улітку». «Влітку» вимовляємо звук «в» і пишемо літеру «в». «Улітку» вимовляємо звук «у» і пишемо літеру «у». Але в цьому правилі чергування В та У є винятки. Скажімо, вдача та удача – це різні слова, і їх часто плутають. Вдача – це характер, а удача – це успіх, і треба розрізняти їх. За різними формами української мови в деяких випадках закріплюються відмінні значення, і це стосується якраз слів «удача» і «вдача». Це різні слова, вони по-різному вимовляються і по-різному пишуться. А Володимир Андрійовичу, які особливості вимови приголосних в українській мові? Насамперед хотів би звернути увагу на дзвінкі та глухі приголосні. Вимовляються вони по-різному. Якщо взяти приголосні Б і П, то вони відрізняються своєю вимовою в такому плані. Звук Б вимовляється за участю голосових зв'язок, а звук П вимовляється без участі голосових зв'язок. Отже, Б ми кваліфікуємо як дзвінкий приголосний, а П як парний йому глухий. Важливо візначити, що в українській мові дзвінки приголосні в кінці слова не оглушуються. Тобто ми маємо вимовляти «народ», порівняйте в російській мові «народ», також у словах «рід», «любов», «кров», Періг, переказ чітко вимовляється дзвінки, приголосний. Отже, коли по радіо ми чуємо розкажу вам казку, це абсолютно неправильно, тому що казка це зовсім інший іменник. А слід казати розкажу вам казку. Абсолютно точно. Всередині слова, ми спостерігаємо таку саму ситуацію, тобто ніжка, вимовляємо, ж блискавка, вимовляємо казка, слід вимовляти дзвінки з кладка, губка. І так далі. В російській мові відбувається глушення, наприклад, «губка». Але ми маємо вимовляти так, як цього вимагає норма. Але, скажімо, звук «г» всередині слова, перед наступним глухим приголосним, він все-таки оглушується в словах «ніхті», «кіхті». Це класичний приклад свого роду виняток із цього правила. А є ще декілька звукосполучень, які я раджу вам, дорогі друзі, запам'ятати. Скажімо, звукосполучення «ж-ц» вимовляється як «з-цю» – «запорізці». Звукосполучення Чц вимовляється як довге м'яке с сородці. звукосполучення С С як довгий м'який сю, а звукосполучення Ж, с як зсю намазя. Цікава історія про звуки Г. Г. Володимир Андрійовича, розкажіть нам трошечки детальніше. В українській мові в запозичених словах і в деяких українських вимовляється звук «г», хоча звичайно звуком для української мови, який вживається в багатьох словах, є звук «г». В чому відмінність між цими звуками? Звук «г» є щелинним, тобто при його утворенні в ротовій порожнині виникає щілина, і повітря проходить через неї, і виникає відповідний шум. А звук «г» утворюється інакше. В ротовій порожнині утворюється зімкнення, і воно розривається струменем повітря. Порівняйте «г» – «г». В українській мові, як я вже казав, звичайним звуком, який вживається в багатьох словах, є звук «г». Наприклад, «грати», «гори» і інші слова. Але в деяких словах, ще раз підкреслю, і українських, і запозичених, вживається звук «г». Наприклад, «агрус», «гава», «газда», «ганок», «гатунок», «гвалт», «гедзь». Галготаты, горлыга, гнит, грати, ему тогда российская решетка, грунт, гудзик дзига та в деяких інших словах. Слід також відзначити, що за правописом 1990 року в цих словах вживається спеціальна літера «Г». Ця літера була введена українським правописом 1928 року. Це було в період так званої українізації. Але на початку 30-х років більшовицька влада стала проводити жорстку політику стосовно української культури, української мови і літератури. В 1933 року цю літеру, літеру «Г», було вилучено з українського алфавіту. Більшовики боролися з буржуазним націоналізмом. І, до речі, літера «Г» на українському письмі вживалася завжди, так, в так, різних так. варіантах. Абсолютно. Це могла бути і латинська літера «Г», так. і е, букво сполучення «КГ». Тобто, так. так чи інакше, на письмі українці завжди позначали різницю між звуками «Г» та «Г». Так. Отже, це був повний нонсенс, що в мові існує звук «г», а тривалий час – на письмі його ніяк не позначали. Дуже добре, що за українським правом після 1990 року ця буква була поновлена у своїх правах. Її часто називають репресованою літерою, оскільки, як ми бачимо, тоталітарний режим переслідував не лише людину, не лише літературні праці, вистави, але він торкнувся своєю рукою і навіть алфавіту. Проте не можна зловживати цією літерою, особливо в запозичній. Словах. Так, у словах грецького походження ми вживаємо літеру «г», бо так кажуть самі греки. Це стосується таких слів, як генетика, гігант, гімн, біографія, гомеопатія, логіка трагедія. Іноді люди не знають, як правильно і починають в цих словах вживати літеру Г, що є порушенням літературної норми. Також слід відзначити, що в давно запозичених словах вживається буква Г: газета, гвардія, генерал, геній тощо. У багатьох запозиченнях ця літера Г представлена на місці латинської літери H, а літера Г на місці латинської літера Go. Скажімо, гільйотина, французька гільйотин, але гуманізм, порівняйте латинське «гуманус», де вживається літера H. Те саме в прізвищах. Скажімо, гріг, тут вживаємо дві літери G, але гайдн, тут вживаємо літеру H. Друзі, наша передача завершується. І я дякую нашому гостеві Володимиру Андрійовичу Глущенку, доктору філологічних наук, професору, завідувачу кафедри германської та славянської філології Донбаського державного педагогічного університету. А ви можете надсилати свої спостереження і відгуки на мою електронну адресу загад.равлик.meta.ua або на адресу радіопередачі. Загадки мови. Українське радіо. Хрещатик 26, Київ 01001. З приміткою для Лесі Мовчун. До нових зустрічей. Радіо Родина рідною мовою про найрідніше.